12. fejezet Sokáig éljenek a mesterkének. Az egyik masszív kapu már zárva volt, a Vatikán összes kapujának bezárását jelző szokásos éjszakai rituáléként, amikor megjelent egy sötétkék fiat limuzin. Reflektorai rávilágítottak a két svájci gárdistára, akik a hideg ellen felhajtották bátyuk galériáját. Mögöttük egy vigiliál. Az egyik őr előrelépett karját félig üdvözlésképpen, félig megállt mutatva felemelte. Az autót már várták, a kormány mögött ülő férfi a Vatikán egyik ismert sofőrje volt. Ám a pápa elleni merénylet óta senkivel sem tettek kivételt. A sofőr egy órát várt a Bécsből rossz idő miatt késve érkező gépre. Az őr oldalra lépett és szalutálta mélyen az autó hátsó ülésébe húzódó utasnak, aki nem viszonozta az üdvözlést. Amikor az autó megállt a St. kódvaron a palóta főbejárata előtt, a sofőr kiugrott és kinyitotta az ajtót a férfi előtt. A feketébe öltözött Luigi Poggi érsek kiszállt az autóból. Utolsó néhány útja igazolta annak a jelentőséget, amit Poggi Bécs régi zsidó negyedében hallott. Ott egy meredek tetejű házban, alig néhány lépésre, Simon Vízentál irodájától az érsek figyelmesen hallgatott egy embert, akit megállapodásuk szerint egyszerűen csak Élinek szólított. Poggi mostanra hozzászokott a Mossad eféle féle óvintézkedéseihez. Az egyetlen személyes dolog, amit Éliről megtudott, az volt, hogy számos nyelven beszélt, és végre megadhatja a választ a pápa kérdésére. Ki akarta megöletni? Azon a hideg novemberi éjszakán az utazástól kimerülten lépett a lifthez, hogy a pápai lakosztályba siessen. A testőr intett, hogy beléphet a dolgozó szobába. A könyves polcok kötetei árulkodtak a pápa egyre növekvő érdeklődési köréről. A klasszikus irodalom bőrkötéses lengyel kiadásai mellett teológusok, filozófusok munkái is ott ám helyet kapott a nemzetközi védelmi szemle néhány példánya, vagy a katonai felkészültség problémái, illetve a katonai egyensúly és a meglepetésszerű támadás is. A könyvek azt is bizonyították, hogy 1983-ban a pápa még mindig a kommunizmus tartotta a világ legnagyobb ellenségének. János Pál gyakran mondogatta a személyzetnek, hogy még az ezret forduló előtt valami nagyon fontos dolog történik majd a világban. Kérdésükre csak megrázta a fejét és annyit mondott. Imádkozniuk kell, hogy az egyház ne veszítsen több teret a szekularizáció miatt, mint az Egyesült Államok Németország és Hollandia esetében. Az üdvözlések után Poggi megállapította, hogy a pápa még jobban visszavonult saját gondolataiba, és hogy akcsaf, golyói nem csak a szöveteket roncsolták, hanem mély érzelmi is ejtettek rajta, amelyek a pápát zárkózottá magába fordulóvá tették. Foggi érsek leült, két kezét a térdén pihentette, mint mindig, amikor rossz hírt kellett közölnie, és beszélni kezdett. Amikor a Szentpéter téren 1981. május 13-án történtek híre elért Tel Avivba, a Mossad igazgatójának, Isak Hoffmannak az első reakciója az volt, hogy a lövöldözést egy őrült követte el. Amennyire sokkoló volt az esemény Rómában, Tel Avivban a Mossad aktuális problémáit nem érintette. Az izraeli arabok egyre radikálisabbak, míg a zsidó szélsőségesek a KHNK -Kah párt vezetésével egyre erőszakosabbak lettek. Az utolsó pillanatban szereztek tudomást esztelen tervükről, hogy felrobbantják a muzulmánok legszentebb templomát, a Jeruzsálemi Szikla mecsetet. A következményeket megjósolni is borzalom volt. A libanoni polgárháború az állandó amerikai diplomáciai próbálkozások ellenére tovább folyt. A begény miniszterelnök vezette Likud-párt a PFS-szel történt végső leszámolásról álmodott. Arafat kivégzése még mindig élő parancs volt. Pont abban a hónapban is, amikor a pápa elleni merényletet végrehajtották, két sikertelen kísérlet is történt Arafat likvidálására. Az a tény, hogy a nyomozásban szinte minden titkos szolgálat részt vesz, távolmaradásra késztette a mosz igazgatóját. Majd megtudják a dolgok hátterét valamelyiktől. Ám mielőtt hírt kaphatott volna, 1982-ben Nahun Admoni átvette a hivatalát. Lengyel származása folytán Admoni érdeklődése a katolikus egyház iránt több volt kíváncsiságnál. Látta, milyen erős befolyása lehet az egyháznak. Róma segítette hatalomra a katolikus kennedy és Franciaországban továbbra is komoly szerepet játszik az egyház. Ahogy elfoglalta székét, Admoni bekérette a pápa elleni merénydetaktáját ám ez jószerével csak a római kácsa újságkivágásait tartalmazta, amivel nem sokra ment. Admoni úgy határozott, saját nyomozást indít. Kezdte felfedni a CIA kapcsolatát a pápasággal. Chazy rendszeres látogatásai között a kapcsolatot egy érdekes alak John Kroll kardinális tartotta, aki folyamatosan ingázott a Fehérház és a Vatikán között. Ahogy John Mage, a pápa-angol anyanyelvű titkára megérezte, Kroll volt a szentatya igazi pajtása. Ugyanazzal a háttérrel rendelkeztek, ugyanazokat a lengyel dalokat ismerték, és az asztalnál ugyanazokon a lengyelt tréfákon nevettek. János Pál felépülése után Kroll kísérte el Chazit a CIA igazgatóját a pápai audienciára. A beszélgetés témája a közelkeleti keleti helyzettől az egyház belpolitikájáig, de még a Kreml vezetőinek egészségi állapotáig is kiterjedt. Richard Allen, aki Ronald Reagan első számú nemzetbiztonsági tanácsadója volt, és maga is hívő katolikus, azt mondta. A CIA és a pápa közti kapcsolat szoros szövetség volt mindenkor. Régen hitte, hogy a pápa segít megváltoztatni a világot. Ami valószínűbb, hogy közös feladatokat határoztak meg. Az Egyesült Államok több millió dolláros segélyeket tartott vissza azoktól az országoktól, ahol születésszabályozást folytattak. A pápa jól lehet hallgatóllagosan, de támogatta az USA politikáját, beleértve a NATO felszerelését a rakéták új generációjával. Admoni Alexander Haig külügyminiszterhez fűződő személyes kapcsolatát kihasználva megszerezte a CIA pápáról készített jellemrajzának másolatát. Egy olyan ember portréja volt ez, aki vallásos áhítatában gyakran felkiált, és akit nem ritkán a magá kápolnája padlóján találnak arccal a földnek, karjai keresztként széttárva, mintha meghalt volna. Órákig tudott így feküdni a földön. Vonzódása a geopolitikához félelmetes volt, és sokszor olyan rendíthetetlen volt akár egy diktátor. Nem félt szembeszállni a kúriával, a vatikán civil szervezetével, vagy az őt régóta szolgáló külügyminiszterével, Kázeróli bíborossal. A jellemzés megjegyzi, hogy a politikai érdeklődése lengyel származásának köszönhető, és élvezi a világpolitika színpadán való szereplést. Nahum Admoni számára világos volt, hogy a CIA és a pápa közti szoros kapcsolat lassan elfogadtatja a pápával is azt a CIA vélekedést, hogy az ellene elkövetett merényletet a Kreml rendelte meg. Mi van, ha bebizonyítja, hogy nem jól gondolkoznak? Hogyan reagálna a pápa? Megingatná a cia vetett hitét? Óvakodni kezdene az összes titkos szolgálattól? Lehetséges, hogyha a moszadnak sikerülne kiderítenie az igazságot, hogy megtalálja az utat a Vatikán át. Hat hónap múlva Admoni kielégítő választ kapott első kérdésére. A merénylet tervét Teheránban dolgozták ki, Komeini ajatollak teljes hozzájárulásával. A pápa meggyilkolása a dzsihád első lépése lett volna, a szent háborújé a nyugattal és dekadens értékei ellen, amit Komeini szerint a keresztény egyház is helyesel. Az Admoni számára készült jelentés szerint Komeini a vallásos fanatizmus élő példája. Népe előtt az isteni tanító képében tetszelek, hogy megőrizze ezt a mitoszt egyre látványosabb és veszélyesebb akciókat teszel ki, Izrael nem kis aggodalmára. Feltételezve, hogy Akcsának nem sikerül kiviteleznie a tervet, iráni felkészítői részleteket kiszivárogtatva eddigi életéről úgy állították be, mint valami magányos fanatikust. Mehmet Ali Akcsá egy Yeshilt nevű távoli faluban nőtt fel, Törökország északi részén, amely az iszlám fundamentalizmus meleg ágya volt. 19 évesen csatlakozott a szürke farkasokhoz egy iránbarát terrorista szervezethez, amely számos törökországi merényletért vállalta a felelősséget. 1979 februárjában Akcsak megölt egy nyugatbarát Isztambuli lapszerkesztőt. Miután letartóztatták, a szürke farkasok segítségével megszökött. Másnap ugyanaz az újság egy fenyegető hangú levelet kapott a pápa három nap múlva esedékes látogatásával kapcsolatban. A nyugati imperialisták félve attól, hogy Törökország és Iszmán testvérei a közel-kelet megerősödött politikai, gazdasági és katonai hatalmai lehetnek, Törökországba küldik a keresztesek vezérét. Ezt a János Pát. Ha nem mondják le a látogatást, szándékaim szerint meg fogom ölni a pápa parancsnokot. Admoni meg volt győződve, hogy a levelet Teheránban fogalmazták. Stílusban és tartalomban messze meghaladta a, vagy hogy nem analfabéta akcsa képességeit. Komeinin beszédeinek számítógépes elemzése során kiderült, hogy Komeini korábban már utalta keresztesek vezérére és a pápa parancsnokra, ahogy János Pált nevezte. Végül a pápai látogatás incidens nélkül lezajlott. Akcsa neve és fényképe bekerült egy szolgálat információs rendszerébe, ám ebből a moszat kimaradt. Ottokor meg, az osztrák biztonsági szolgálat mellett dolgozó Kacsa nem tartotta szükségesnek. Izrael lenne az utolsó hely a világon, ahová akcsa önként betenni a lábát, gondolta. A moszad nyomozása során kiderült, hogy a börtönből való szökése után akcsa Iránban bújt meg, ahol hónapokat töltött különböző kiképző táborokban, miközben felkészítették. A táborokból szerzett információk alapján, a összeállított egy képet akcia akkori életéről. Még hajnal előtt felkelt, mélyen az arcába ülő apró vörös szemei figyelték, ahogy a többiek ébredeznek. Az első napsugarak megvilágították a kunyhó falán lévő posztereket, az ajatollakról készült fotókat és forradalmi jelmondatokat mind-mind az ő lelkesítésükre. Búzdításukra szólt a forradalmi zene is a hangszóróból. Rövid nadrágot és mellényt hordott. Így felöltözve nem volt túl megnyerő figura. Keze és lába aránytalanul nagy volt a törzséhez képest. Az első dolog minden nap az imaszőnyek kiterítése volt. Háromszor megérintette homlokával a földet, közben a Lach nevét mormolta. Ezután egy hosszú lista következett a gyűlölt személyekről, akiket oktatója engedélyével le is írhatott. Szerepelt rajta a NATO, az imperialista hatalmak, azok az arab országok, amelyek nem átallottak olajat eladni a nyugati hatalmaknak. Külön imádkozott allah azért, hogy pusztítsa el az Egyesült Államokat, a föld legnagyobb hatalmát és népét. Ezután már csak a vallásos gyűlölni valók maradtak. Ezek voltak a legerősebbek, beleette magát a tudatába, mint a rák a testbe. A többi vallást fenyegetésnek érezte, mintha meg akarnák semmisíteni az egyetlen igaz hitet, Allahét. Oktatói azt tanácsolták, gyűlöletét egyetlen szemére vetítse ki. Egy férfira, aki csupa fehérbe öltözik, és a hegyeken túl, messze egy palotában él. Onnan parancsolgat az engedelmes millióknak. Pompa és dicsőség veszi körül. Szemérmetlenül több címet halmoz, mint maga Allah. Különböző néven szólítják. Isten szolgáinak szolgálója, a nyugat pártitkárja, Jézus földi helytartója, Róma püspöke, Vatikán városállamának uralkodója szentsége második János pápa. Megmed Ali Akcsa ígéretet kapott, hogy amikor eljön az idő, lehetősége lesz megölni ezt az embert. Oktatói beleverték azt is, hogy nem véletlenül akkor került hatalomra a pápa, mint amikor szeretett vezérük. Komainni ajatólak a sáli-tól átvette az ország vezetését. A római hitetlen, ahogy akcsának neveznie kellett a pápát. Csak azért került hatalomra, hogy elpusztítsa a Szent Korán nevében kikiáltott forradalmat. Valamennyi igazság azért van a vád mögött. János Pál többször élesen kikelt az iszlám és annak fundamentalista szárnya ellen. Az Olivetti gyárban tett látogatása alkalmában például a következő szavakkal lepte meg a munkásokat. Amit a Korán tanít, az agresszió. Amit mi tanítunk az embereknek, a szeretet. 1981. januárjában Akça Líbiába repült. Amoszad eleinte nem értette ezt az utazást, ám amikor az egyik kácsa felfedezte, hogy egy bizonyos Terpil, valamikor CIA ügynök, szintén Tripoliban tartózkodott abban az időben, a dolog más megvilágításba került. Terpilt Washingtonban elítélték, amiért fegyvert adott el Líbiának, és részt vett Kadhafi egyik ellenfele kairói kivégzésének megszervezésébe. Líbiában teröristák kiképzését irányította, majd bejörútba költözött, és ott eltűnt. A Mossad szerint, amikor már nem vették hasznát, egyszerűen eltették lábalól. A Mossad tudta, hogy aksa és Terpil találkozását Teheránban szervezték meg, és a pápa elleni merénylet után kiszivárogtatták a KGB felé, hogy azt higgyék, az egész a műve volt. Mint a Mossadnál, a KGB-ben is fejlett volt a pszichológiai hadviselés osztálya. A cia szóló kitaláció több ezer oldalra rogott. Hogy még zavarosabbá tegye a dolgot, a teheráni mullahok elintézték, hogy aksa Líbiából Szófiába utazzon, ahol találkozott néhány emberrel, akik a bolgár titkosszolgálat tagjainak adták ki magukat. Erre vonatkozóan soha semmilyen konkrét bizonyíték nem került elő. A KGB igyekezetén, hogy besározza a cia Felbőszülve az amerikaiak azt terjesztették, hogy a bolgárok az oroszok megbízásából irányították Akcsát. Amikor Mehmet Ali Akcsa utazásairól Tel Avivban végre összeállt a kép, Nakhmut Admoni feltette az utolsó kérdést. Hogyan juttassa el a hírt a pápához? A megoldást a számítógép keresőprogramja nyújtotta. Rafi Eytán, egykori kémje, egy Münchenben élő katolikus hívta fel a figyelmet arra a fontos szerepre, amit Luigi Poggi töltött be a pápaságon belül. Nahum Admoni Eliért küldött és kérte, lépjen kapcsolatba poggi -val. Most, két évvel azután, hogy Akcsa a pápára lőtt, a püspök ott ült késő éjszaka a pápa előtt és feltárta az igazságot, amit élitől hallott. Egy hónap múlva, 1983. december 23-án hajnali 4 óra 30-kor pont három órával korábban, mint ahogy majd az égőket meggyújtják a Szent Péter téren álló fenyőfán, a pápát felébresztette az inasa. A hálószoba meglepően kicsin, falait pasztelszínű kárpit borította, ami még második János Pál elődjének ízlésére vallott. A csillogóan fényes padlót lengyel pácák által készített szőnyek borította. Az ágy fölött, amelyben a pápa négy elődje is várta a halát, egy keresztló volt. Egy másik falon Mária képe volt látható. Mindkettő Lengyelországból származó ajándék. Akik ilyenkor látták őt, Inasa mellett rendszerint egyik hivatalnok papja a halaszthatatlan hírekkel, örömmel nyugtázhatták, hogy szerencsére visszanyerte régi életerejét. Mint mindig, a pápa most is imával kezdte a napot, majd megborotválkozott és lezuhanyozott. Magára öltötte a kikészített ruhákat. A vastag fehér gyapjú reverendát, vállán Gallérral, a fehér papi inget, a fehér tértharisnyát és barna cipőt. Végül fejére tette a fehér sapkácskát. Kész volt, hogy meglátogassa Ali Akcsát Róma Rebbibia börtönében. A találkozást a pápa kérésére szervezték meg, és a megbocsátás jeleként értékelték. Valójában a pápa meg akadt bizonyosodni, hogy amit a moszad állított igaza. -e. A fullán mögött ugyanaz a sofőr mint aki akkora téren a pápa mobilt vezette. A városi motoros rendőrök kíséretével észak-keletre hajtottak a városból, a börtön irányába. A kísérő autóba helyet kapott néhány újságíró, többek közötte sorok írója is. Azért hívták meg őket, hogy tanúi legyenek a pápa és merénylője történelmi találkozásának. Két órával később János Pált bekísérték a Rebbi Bia szigorúan őrzött szárnyába. Egyedül lépdelt végig a folyosón a T4-es a nyitott ajtajáig, ahol Akcsa már várta őt. Az újságírók a folyosó távolabbi részén álltak, a biztonsági őrökkel együtt. Amint a pápa előre nyújtott a gyűrűs kezét, Akcsa megmozdult, hogy kezet rázzon, majd hezitálva lehajolt, hogy megcsókolja a halász gyűrűjét. Aztán megfogta a pápa kezét, és egy pillanatra a homlokához érintette kérdezte alig hallhatóan a pápa. Hallotta, atya olaszul tanul a börtönbe. Si! Sí. villanásnyi mosó jelent meg csa arcán, mintha zavarba jönne attól, hogy elismerje ki ő. Ön itt él? János Pál őszinte érdeklődéssel nézett körül a cellában, mintha arra lenne kíváncsi, majdnem gyilkos, ahol tölti majd élete hátralévő részét. Si! Sí. János Pál leereszkedett az ajtó közelében előkészített székre. Akcsa az ágyára ült, hol összefonta a karját, hol leengedte maga mellett. Kom szí szinte? A pápa érdeklődése Aksa, hogy léte felől már már atyai volt. Bejne, bejne, válaszolta sietve, de olyan halka, hogy szinte csak a pápa hallhatta. János pál arc kifejezése elkomolyodott. Arca közel volt Akcsa arcához, és részben eltakarta az őrök és az újságírók elől. Akcsa a pápa bal fülébe súgott valamit. A pápa alig észrevehetően megbicentette a fejét. Olyan közel voltak egymáshoz most, hogy szinte összeért a fejük. Akcsa szája alig mozgott. János pál arcán fájdalom tükröződött. Becsukta a szemét, mintha ettől jobban tudna figyelni a másik szavaira. Akcsa hirtelen megállt a mondat közepén. János pál nem nyitotta ki a szemét, csak az ajka mozdult, és csak Akcsa hallhatta, mit mond. A török folytatta. Néhány perc múlva a pápa apró mozdulatot tett kezével, és akcsa elhallgatott. János pápa a kezét a homlokára tette, mintha el akarná takarni a szemét akcsa elől. Aztán megszorította a fiatalember karját, mint aki megköszön valamit. A találkozó 21 percig tartott, aztán a pápa lassan felemelkedett a helyéről, és kinyújtotta a karját, mint egy bátorítva akcsát, hogy ő is álljon fel. A két férfi milyen egymás szemébe nézett. A pápa ennek a majdnem drámai jelenetnek a végén a reverendája zsebébe nyúlt, és egy kis fehér dobozkát vett elő. Rajta a pápai keresztel. Akcsa felé nyújtotta. Akcsa zavarban volt, mint elvette. A pápa várt. Arcán halvány Azt csak kinyitotta a dobozkát, és kiemelte belőle a gyöngy rózsafüzért. Tiringráció, köszöntem. Tiringráció! Nyente, nyente, felelte a pápa, majd előrehajolt, és megint csak akcsa füleinek szánta mondókáját. Aztán már nem esett több szó közöttük. A pápa elhagyta az árkát. Akcsa megerősítette, amit Luigi Poggi a moszabtól hallott. A pápa meggyilkolásának forgatókönyve Teheránban készült. János Pál arról kezdett beszélni személyzete előtt, hogy a valódi szembenállás a világban nem a kelet-nyugat konfliktusa, nem az oroszok és az amerikaiak vitája, hanem az iszlám fundamentalizmus és a kereszténység között feszülő ellentét. A nagy nyilvánosság előtt ketté választotta az iszlámot, mint hitet és az iszlám fundamentalizmust. Izraelben a muszád ellenzői a pápa megváltozott viselkedéséből arra következtettek, hogy az információ eljutott a szímzethez. Jól lehet, nem hívták a moszadod azonnal a pápa asztalához, Ám a pápa rájött Poggi és Éli közti párbeszéd hasznosságára. Továbbra is találkozgattak Európa különböző városaiba. Beszélgetésük sok témát fölölve, ám egyet mindig érintettek, a közelkeleti helyzetet és a pápa Szentföldre tervezett utazását. Ettől függetlenül János Pál folytatta a palesztinok támogatását, hogy önálló hazához jussanak. Hógi megvilágította, hogy a pápa kedveli a szererafatot. Nem osztja olyan emberek véleményét, mint Rafi Eitan, David Kimse, vagy Uri Sangi, a PFS vezetőjéről, akik közönséges gyilkosnak tartják. A pápa a nácikkal szembeni hősies ellenállásban való részvétel ellenére a rafatot karizmatikus egyéniségnek tartotta, aki meg annyiszor túljárt a moszad eszén, és nem sikerült őt eltenni lábaló. Poggi elmondta Élinek, arafat azzal büszkélkedett egy ízben, hogy kifejlesztett magában egy hatodik érzéket, sőt egy hetediket is, amikor veszélybe kerül az élete. Az ilyen ember megérdemli, hogy éljen, tette hozzá Poggi. 1984 májusában Poggi a Vatikánba invitálta Éli. Órákig beszélgettek a püspök dolgozó szobájában, hogy miről esett szó a két férfi között, máig nem tudja rajtuk kívül senki. Izraelben újabb botrány tört ki a titkosszolgálatok között. Egy hónappal azelőtt, április 12-én, négy PFS terrorista hatalmába kerített egy autóbuszt 35 utassal, amit a déli város Ashkelon felé haladt. A hivatalos verzió szerint a Simbet megrohamozta a buszt, és tűzpárbajban megölt két terroristát, kettő pedig a kórházba szállítás közben halt meg. Az újságukban szereplő fotókon az látszott, hogy elvezetik őket a busztól, Láthatóan nem komoly sérülésekkel. Ezután az történt, hogy a mentőautóban agyonverték őket. Bár a moszat közvetlenül nem vett részt ebben az akcióban, a nemzetközi közvélemény mégis a titkos szolgálatot ítélte el. Ezek után Poggi közölte élivel, hogy szó sem lehet a diplomáciai kapcsolatok felvételéről izrael -le. Akkor pedig szó sem lehet a pápa Szentföldre látogatásáról, felelte így. Ettől függetlenül megegyeztek, hogy tovább folytatják a hídépítést a két állam között, és hogy az ügy nem reménytelen. 1986. április 13-án János Pál olyan dolgot tett, amit előtte még soha egyetlen pápa sem tett. Belépett Róma tevered Diez Censzi zsinagógájába, ahol a város főrabbia megölelte őt. A két pap egymás mellett lépdelve haladt a Teva felé, amely azt a helyet jelöli, ahol a zsidók a tórát olvassák. Éli, aki létrehozta ezt a történelmi találkozót, meghúzódott a zsinagóga végében. Még mindig nem valósult meg Izrael álma, a pápai elismerés. Ez majd csak 1993. decemberébe következett be, amikor a kemény monalasok ellenzése dacára megszületett a kapcsolatfelvétel. Akkor már nem Nahum Admoni volt a moszadi gazgatója. Utóda, Shabata és Havit folytatta az óvatos próbálkozást, hogy közelebb hozza a moszadot a Vatikánhoz. Ennek a próbálkozásnak a sikere volt, hogy bebizonyították a pápának. Mind Izrael, mind a PFS érdekelt a megállapodásba, és felismerték az iszlám fundamentalizmusban a közös ellenséget. János Pál ennek a felismerésnek viselte a fizikai nyomait. A moszad ugyanakkor nagyon aktívnak mutatkozott azon a kontinenssel, ahol a Vatikán annyi jövőbeli táplált, Afrikában. A szentszék innen reméli majd az első fekete pápáját, de Afrika volt az a terület is, ahol a Mossad sikerrel mutatta meg képességét, hogyan kell kiátszani az egyik titkos szolgálatot a másik ellen, hogy biztosítsa saját pozícióját.